Частина тринадцята. Розділ другий. У перших трьох будиночках явно нікого не було. Вони навіть не збиралися виходити з машини. Далі дорога перетворювалася просто на пару колій, між якими здіймалася поросла травою гряда. По обох боках цього путівця густо росли дерева. Їх нижні гілки вже ледь не дряпали їм дах. «Здається, останній буде просто за ось цим ось поворотом», – сказав Френкі. Дорога закінчується перед цим сраним прича «Глянь!» – крикнув джуніор. З-за сліпого повороту вони виїхали просто на двох дітей, котрі стояли посеред дороги – хлопчик і дівчинка. Вони не зробили жодного поруху, щоб відскочити. Лиця в них були злякані, пусті. Якби Френкі не боявся подрати вихлопну трубу Тойоти об центральний горбок путівця, якби він їхав хоч трохи швидше, він би їх точно збив. А так він втопив педаль гальма, і машина стала за два фути від них. Ох Боже мій, як близько. віддихнув він. Я думав, у мене вже інфаркт приключився. Якщо не приключився в мого батька, то в тебе й поготів не міг, мовив Джуніор. Га? Та то я так ухилився Джуніор. Діти там так і стояли. Дівчинка була старшою і вищою, їй було, либонь, років дев'ять. Хлопчик виглядав на п'ять. Обличчя в них були блідими і замурзаними. Вона тримала малого за руку. Вона дивилася вгору на Джуніора, але хлопчик дивився прямо перед собою, немов знайшов щось цікаве для розглядання в тому місці, де була ліва фара Тойоти. Джуніор помітив переляк у неї на обличчі і припав перед нею на коліно. «Любонько, з тобою все гаразд!» Проте відповів йому хлопчик. Заговорив, не відриваючи очей від фари. «Я хочу до мами». «І хочу снітати». Тепер до Джуніора долучився і Френкі. «А вони справжні?» Промовив він нібито жартома, але водночас і не зовсім. Він торкнувся руки дівчинки. Вона здригнулася і подивилася на нього. «Мама не повернулася», – промовила вона тихо. «Як тебе звуть, Любонько?» – спитав Джуніор. «І хто твоя матуся?» «Я Аліса Рейчел Епплтон», – відповіла вона. «А він Ейден Патрік Епплтон». Наша мама Вера Епплтон. Наш батько Едвард Епплтон, але вони з мамою розлучилися в минулому році, і тепер він живе в Плейно, у Техасі. Ми живемо у Вестоні, в Масачусетсі, на добовій алеї номер 60. Наш номер телефону... Вона назвала цифри з беземоційною чіткістю автовідповідача довідкової служби. От чорт, нові масачусетські дуринди... «Але хто ж іще стане палити дорогий бензин заради того, щоб побачити якісь срані дерева з їх сраним листопадом?» Тепер і Френкі вже стояв на вколішках. «Алісо», – покликав він, – «послухай на ну мене, любонько, де зараз твоя мама?» «Не знаю». Сльози величезні, прозорі краплі покотилися по її щоках. «Ми приїхали дивитися на листя, і ще ми хотіли поплавати на каяку. Нам подобається на каяку, правда, Ейді?» «Я хочу їсти!» – проговорив Ейден скорбно і теж почав плакати. Від цього їх плачу, Джуньор відчув, що і сам ось ось заплаче. Та нагадав собі, що він все ж таки коп. Копи не плачуть у всякому разі не на службі. Він знову запитав дівчинку, де її мати, але знову відповів хлопчик. «Вона поїхала по квасольки. Він так називає тістечка вупі», – сказала Аліса. «Але вона поїхала і по іншу їжу» бо містер Кіл'ян не дбав про наш будиночок як слід. Мама сказала, що я зможу доглянути Ейдена, бо я вже велика дівчинка, а вона скоро повернеться, тільки з'їздить до Йодера. Сказала тільки, щоб я не дозволяла Ейді близько підходити до озера. Джуніору прояснилася картина. Очевидно, жінка очікувала, що в будинку буде запас їжі, Принаймні найнебагатішої, але якби вона краще знала Роджера Кіл'яна, навряд чи покладалася б на нього. Цей чолов'яга був ледащо прима класу і нагородив своїм менш ніж видатним інтелектом усе власне потомство. Йодеру належала мізерна крамничка одразу за межовою лінією Старкермілом, де головно продавалися пиво, кавовий бренді і консервовані спагетті. «Звідси туди їзди якихось двадцять хвилин, плюс двадцять назад». Ось лише вона назад не повернулася, і Джуніор розумів чому. «Вона поїхала вранці в суботу», – спитав він. «Правда, е?» «Я хочу до мами», – заплакав Ейден. «І я хочу снідати, у мене болить живіт». «Так», – відповіла дівчинка. «Вранці в суботу. Ми дивилися мультики, тільки тепер ми нічого не можемо дивитися, бо поламалася електрика». Джуніор і Френкі перезирнулися дві ночі самі в темряві дівчинці років дев'ять хлопчику десь п'ять. Джуніору не подобалося це собі уявляти. А у вас було хоч щонебудь поїсти? спитав Френкі Валіси Еплтон. Любонько, хоч щось. У холодильнику лежала цибулина, прошепотіла вона. Ми її з'їли половині з цукром. От курва. Вилаявся Френкі, а тоді я цього не казав. «Ти не чула цього від мене. Одну секундочку». Він повернувся до машини, відкрив пасажирські дверцята і почав ритися у бардачку. «А куди ви йшли, Алісо?» – спитав Джуніор. «У місто. Шукати маму і щось поїсти. Ми хотіли пройти повз наступну садибу і зрізати шлях через ліс». Вона махнула рукою приблизно в північному напрямку. «Я думала, що так буде швидше». Джуніор усміхнувся, але всередині в нього похололо. Вона махнула не в бік Честерміла, а в бік ТР-90. Туди, де не було нічого, а лише довгі милі лісових хащів з памолотку впереміж з болотняними ямами. Там Аліса з Ейденом майже, напевне, померли б з голоду. Казка про Гензеля і Гретель – мінус хеппі-енд. А ми вже ледь не вирішили повернути назад. Господи! Повернувся Френкі з батончиком Мілківей. На вигляд той був старим і пом'ятим, але все ще в обгорці. Те, якими очима ці діти дивилися на нього, нагадало джуніору тих дітей, котрих іноді показують у теленовинах. На американських обличчях такий вираз був неприродним, жахливим. «Це все, що я знайшов», – сказав Френкі, здираючи обгортку. «У місті ми вам знайдемо чогось кращого». Він розломив батончик навпіл і подав шматки дітям. Батончик зник за п'ять секунд. Проковтнувши свою порцію, хлопчик по кісточки засунув собі до рота пальці. Щоки його ритмічно западали і надувалися, поки він їх обсмоктував. «Не мов той пес, що вилизує з кістки жир», – подумав Джуніор. Він обернувся до Френкі. «Навіщо чекати, аж поки ми доїдемо до міста? Ми зупинимося біля того будинку, де були той старий зі своєю кралею, і діти можуть їсти все, що там у них знайдеться». Френкі кивнув і підхопив на руки хлопчика. Джуніор підняв дівчинку. Він чув запах її поту, її страху. Він гладив її по голові, ніби цими рухами міг прогнати геть той маслянистий сморід. «З тобою буде все гаразд, Любонько», – сказав він. «З тобою і з твоїм братом. З вами буде все в порядку, ви в безпеці». «Ви обіцяєте?» «Так». Вона міцніше обняла його за шию. Це було чи не найкраще відчуття з тих, які Джуніор мав за все життя. Західна частина Честерміла була найменш заселеною територією міста. Отже, її очистили майже цілком, коли до дев'ятої ранку залишалося ще чверть години. Єдиним поліцейським екіпажем, який ще перебував на малій курві, була машина номер 2 За кермом її сиділа Джекі Веттінгтон, а штурманське місце займала Лінда Еверетт. Шеф Перкінс, провінційний коп старої школи, більше не керував, і жінки по-своєму насолоджувались цим незвичним станом. Чоловіки, особливо чоловіки-копи, з їхніми безкінченними підначками і іржанням таки вміли остогиднути. Повертаємося чи як?» – спитала Джекі. «Шипшина зачинена, але може нам вдасться випросити по чашечці кави?» Лінда не відповіла. Вона думала про те місце, де купол перерізав малу курву. Після поїздки туди їй було тривожно. І не лише тому, що вартові там так само стояли до них спинами і навіть не поворухнулись, коли вона привітала їх з добрим ранком через встановлений на даху машини гучномовець. Тривожно вона почувалася через те, що на куполі там червоною фарбою було тепер намальовано величезне ікс. Воно висіло просто в повітрі, не мов якась фантастична голограма. Це була мітка запланованої контактної точки. Здавалося неможливим, щоби випущена звідси за 200 чи 300 миль ракета могла поцілити в таку крихітну цятку. Хоча Расті запевняв її, що це реально. Лін? Вона повернулася в тут і тепер. Звісно, їдьмо назад, якщо ти не проти. Затріщало радіо. «Екіпаж-2, екіпаж-2, ви чуєте? Прийом!» Мікрофон зі штатива взяла Лінда. «База, це екіпаж-2. Стейсі, ми вас чуємо, хоча чутність тут не дуже. Прийом!» «Усі це кажуть», – відповіла Стейсі Моггін. Сигнал поганий біля купола, але ближче до міста зв'язок кращеє. «А ви ще на малій курві, так?» «Так», – відповіла Лінда. «Щойно перевірили Кільянів і Буше. Обидві сім'ї вибралися». Якщо ракета проб'є бар'єр, Роджер Кілліан матиме купу смажених курей. Влаштуємо пікнік. З тобою хоче поговорити Піт, тобто шеф Рендолф. Прийом. Джекі з'їхала на узбіччя і зупинила авто. В ефірі якийсь час чулося лише потріскування. Потім з'явився Рендолф. Він не обтяжив себе тим, щоб привітатися в тім, як завжди. Екіпаж 2, ви перевірили церкву. Святого Спасителя, перепитала Лінда. Це єдина, яка мені там відома, офіцер Еверет. Хіба що індуїстська мечеть виросла там за ніч. Лінда мала сумніви щодо того, ніби індуїсти моляться в мечетях, але вирішила, що зараз виправляти начальника не на часі. Голос Рендолфа звучав утомлено і роздратовано. «Церква Спасителя не входить до нашого сектору», – доповіла Лінда. «Вона в секторі якоїсь пари нових копів, здається, Тібодо і Ширлза. Прийом». «Перевірте її ще раз ви», – наказав Рендольф ще більш роздратованим голосом. Ніхто ніде не бачив Когінса, а кілька його парафіян бажають зайнятися з ним псалмопетингом чи як там у них це називається. Джекі приставила палець собі до скроні, скорчивши гримасу, ніби стріляється. Лінда, котрій кортіло швидше повернутися до міста і відвідати своїх дітей, у Марти Едман скивнула. Слухай, шефе, відповіла Лінда. Зробимо прийом. Перевірте також пасторську садибу, далі пауза. І ще радіостанцію. Ця чортова станція ляскотить безупино, отже там мусить хтось сидіти. Зробимо. Вона вже ледь не промовила кінець зв'язку, але тут їй зринула інша думка. Шефе, чи не передавали чогось нового по телевізору? Президент нічого не оголошував, прийом. «У мене нема часу дослухатися до кожного слова, яке цей молодик випускає зі свого дурнуватого рота. Катайте, знайдіть падре і скажіть йому, щоб рятував звідти свою сраку. І власні сраки повертайте до міста також. Кінець». Лінда повернула мікрофон до штатива і подивилася на Джекі. «Повертати наші сраки до міста?» – повторила Джекі. «Наші сраки?» «Сам він срака», – сказала Лінда. Їй хотілося вимовити це весело, але зауваження повисло в тиші. Якусь хвилину вони просто мовчки сиділи в машині. Лише двигун гудів на холостому ходу. А потім Джекі промовила голосом тихим, ледь чутним. «Як же це паскудно!» «Рендулф замість Перкінса маєш на увазі!» «І він, і ці нові копи!» Останнє слово вона взяла в повітрі в лапки пальцями. «Ці пацани, а знаєш що?» Коли я відмічалася в дільниці, Генрі Морісон сказав мені, що Рендолв прийняв ще двох сьогодні вранці. Вони прийшли просто з вулиці разом з Картером Тібодо і Піт просто їх записав, не ставлячи ніяких питань. Лінда знала, якого сорту приятелі ошиваються поряд з Картером, або в діпері, або в паливі ендбакалії, у тому гаражі, де вони зазвичай займаються тюнінгом своїх придбаних у кредит мотоциклів. «Ще двох? Навіщо?» Підсказав Генрі, що вони можуть знадобитися, якщо ракета не проб'є купол, щоб утримати ситуацію під контролем. Так він сказав. І знаєш, хто вклав цю ідею йому до голови? Лінда, звісно ж, знала. Принаймні, вони не мають зброї. Дехто має. Не поліцейську, власно. Завтра. А тож, якщо все не закінчиться вже сьогодні, вони її матимуть уже всі з сьогоднішнього ранку Піт дозволив їм їздити по двоє, замість того, щоб кожного парувати з кимось із справжніх копів. Це такий термін стажування, еге? 24 години, а по факту і менше. Ти розумієш, що тепер цих пацанів більше, ніж нас? Лінда мовчки собі це уявила. «Гітлер Югенд», – промовила Джекі. «Ось що спадає мені на думку. Може, це і занадто, але я, молю Бога, щоб усе це сьогодні вже припинилося» і мої побоювання виявилися марними. Я не зовсім можу собі уявити Пітера Рендолфа в ролі Гітлера. Я також. Мені він більше скидається на Германа Геринга. Це я маю на увазі Ренні, коли кажу про Гітлера. Вона натиснула на газ, зробила триходовий розворот і спрямувала машину в бік церкви Святого Христа Спасителя. Церква стояла незамкнена і порожня. Генератор вимкнуто. У постараті було тихо, але «Шевроле» преподобного Когінса стояв у його маленькому гаражі. Зазирнувши туди, Лінда помітила на бампері дві наліпки. На тій, що справа був напис «Якщо вознесіння сьогодні, дехто інший перехопить моє кермо». Та, що зліва, похвалялася «Моя інша машина має десять швидкостей». Лінда звернула увагу Джекі на другий напис «У нього є велосипед, я його бачила, верхи» але в гаражі його не видно, тож він, можливо, на ньому поїхав до міста, економить бензин. Можливо, погодилася Джекі, хоча нам варто перевірити в будинку, чи він, бува, не послизнувся в душі, не звернув там собі в'язи. Це означає, що, може, нам доведеться побачити його голого? Ніхто не казав, що поліцейська робота мусить бути сама краса, відповіла Джекі. Ходімо. Дім був замкнений, але в місті, де більшість населення становлять сезонні мешканці, поліція чудово знає, як дістатися до будинків. Вони пошукали запасний ключ у звичайних місцях. Знайшла його Джекі. Він висів на гачку з внутрішнього боку кухонної віконниці. Ним відмикалися задні двері. «Преподобний Когінце!» Перед тим, як увійти у відімкнуті двері, погукала Лінда – «Преподобний Когінсе, тут поліція. Ви є вдома?» Ніякої відповіді. Вони увійшли. Нижній поверх сяєв чистотою і порядком, але Лінда відчувала якийсь дискомфорт тут. «Це просто від того, що вона перебуває в чужому домі», – запевнила себе Лінда. «У домі релігійної людини і до того ж без її дозволу». Джекі піднялася на другий поверх. «Преподобний Когінсе, поліція! Якщо ви тут, відгукніться, будь ласка». Лінда стояла біля підніжжя сходів, дивлячись угору. У домі відчувалося щось недобре. Раптом вона подумала про Дженіл, згадала, як її трусило і корчило. Тоді теж було недобре. Химерна впевненість прослизнула їй у мозок. Якби прямо тут зараз опинилася Дженіл, у неї знову почався би напад. А то ж вона знову почала би промовляти химерні речі. Либонь про Хеллоуін і про Великий Гарбуз. Сходи були абсолютно звичайними, але їй не хотілося підніматися ними. Хотілося просто почекати, поки Джекі не впевниться, що в домі нікого нема. І тоді вони поїдуть вже до радіостанції. Але коли партнерка її погукала, Лінда пішла нагору. Джекі стояла посеред Когінсової спальні. На одній стіні її висів простий дерев'яний хрест, а на протилежній табличка з написом. Око його пильнує горобчика. Покривало на ліжко було відвернуто. На простирадлі під ним помітні були сліди крові. «І ось це!» – покликала Джекі. «Їди сюди!» Лінда неохоче підійшла. Між ліжком і стіною на полірованій дерев'яній підлозі лежав перев'язаний вузлами шмат линви. На вузлах теж була кров. «Скидається на те, що його хтось бив!» – похмуро зауважила Джекі. «Лебонь так сильно, що він аж втратив свідомість!» А тоді вони поклали його на...» Вона перевела погляд на партнерку. «Ні?» «Бачу, ти росла не в релігійній родині», – сказала Лінда. «Якраз навпаки. Ми вірили у святу трійцю. Санта Клауса, великоднього зайця і зубну фею. А ти?» «У простій, як вода з водогону. Баптистські сім'ї. Але про такі речі, як ми оце тут бачимо, я чула. Гадаю, він займався самобичуванням. Йо. «Це ж колись таке робили люди за свої гріхи». «Так. І я гадаю, це ніколи цілком не виходило з моди». «Тоді картина ясніша є. Типу того». «Сходино до туалету. Подивися, що там на бачку унітаза». Лінда не повернулась. Линва з вузлами сама по собі погана річ. Але загальна атмосфера будинку, якесь відчуття запустіння – це було ще гірше. «Катай». «Ніхто там тебе не вкусить, а я ставлю долар проти десяти центів, що ти в житті бачила дещо гірше». Лінда пішла до туалету. На унітазному бачку лежали два журнали. Один благочистивий «Горниця», другий називався «Юні-Східні щілки». Лінда сумнівалася, щоб такий часопис продавали в якихось релігійних книгарнях. «Отже, – підсумувала Джекі, – картина ясна?» Він сидить на унітазі, збиває собі олійку. «Збиває олійку?» – загивотіла Лінда, попри свою знервованість. «Чи, може, через неї?» «Це моя мати, так казала», – пояснила Джекі. «Словом, після того, як покінчить з цим ділом, він відривається наповно, лупить себе, замолюючи гріхи, а тоді вже лягає в ліжку і бачить солодкі азійські сни». Сьогодні він прокидається відпочилий, вільний від гріхів, робить свої вранішні релігійні процедури, сідає на велосипед і їде до міста. Годяща версія. Версія була годяща, от лише не пояснювала вона, чому атмосфера у цьому домі здавалася їй такою негодящою. Пішли, перевіримо радіостанцію, промовила вона. Хочеться вже скоріше повернутися до міста та випити кави. Я пригощаю. Добре, погодилася Джекі. Я буду чорно, з моєю гіпотонією.